Inna alhamdu lillahi ta'ala na ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'inuhu. Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Men yahdihillahu falamudilla lah, wa man yudlil falamadija lah. Wa ajhadu an la ilaha la sharika Wa anna muhammadan abduhu, wa habibuhu, wa rasuluhu. أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أشدق الحديث كتاب الله Waharul Hadi Hadium Muhammad Insallallahu alayhi wa sallam. Washarra alumuri mahdeta aatuha, waqulla mahdata tim bidra, waqulla bidra dium dalala, waqulla dalala tin finaru Zaista zahala Pripada Allahu Subhanahu wa tal. Dega od njega pomoći oprosta juputu tražimo. Njemu sa subhanahu utječemo z dla naših duša, Koga on, Subhanahu wa ta'ala, uputi na pravi put, taj je upućen nikoga u zablu, ne može odvesti. A koga on, Azze ođel, ostavi u zablu, taj nikada pravoga puta neće naći nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedoćim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožan osim Allah, Subhanahu wa ta'ala. I svjedoćim da je Muhammed Allahov Allahu Allahov poslanik, koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom da izdigne iznad svih ostalih vjera pa makar to bilo krivo mušicima kaže Allah subhanahu wa ta'ala u proučenim ajatima u prevodu glasi ovi koji vjerujete bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani ovi koji vjerujete bojite se Allaha i govorite samo istinu on će vam vaša djela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti, a onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegov poslaniku sallahu alaihi wa sallam, taj će postići pravi uspjeh. A zatim, najbolji govor Allahov govor, najbolja uputa uputa njegova roba poslanika Mohameda sallahu alaihi wa sallam, najgore je stvari pod din sunovo tarije, stvari neutemeljena riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi jego poslanika, sallahu alaihi a svaka novatarija je svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah, subhanahu wa ta'ala, sačuva od nje. Draga braću i sestre, Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učine od iskrenih njegovih robova, od onih koji njemu uzvišenom roboja onako kako je on uzvišen i zadovoljan. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari snage da budemo dosadni sledbenici nosioci istine i dosadni sledbenici Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam da i najboljega Allahovog roba koji je hodio po zemlji. Ove naše žele su upućene braću iz razloga što zaista molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari da shvatimo i razumijemo našu ulogu u životu na ovome svijetu. Pa ćemo inšallah progovoriti od prilike noćas šta je to ovaj svijet i kakve su prednosti ahireta nad, nad Dunjalukom. To jeste šta je to ovolike mase ljudi na zemlji danas zavelo da robuju Dunjaluku, da robuju dirhemu i dinaru, da robuju zlatu i srebru, da robuju ženama i metku i djeci, da robuju ljudima i da obožavaju ljude na'udzubillah i ta'ala, šta je to sve navelo da tako čini? Zar ljudski razum nije došao do spoznaje da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka? Zar ljudi nisu spremni da posvjedoče da zemanjsku kuglu koju Allah subhanahu wa ta'ala drži, bez tubova, lanaca ili bilo čega drugog, zar nisu svjesni da je on subhanahu wa ta'ala kadr da stvori čovjeka? I da mu odredi da njemu uzvišenom samo čini i badet. I da mu dadne objavo da on shvati da je došao na donjalog da njemu uzvišenom robuje. Zar čovjek do te mjere je ponižava svoj razum da nije u stanju da shvati ovu činjenicu. Da se čovjek kao najsavršeniji Allahovi biće toliko ponižava da nije u stanju da shvati osnovnu zadaću zbog koje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Pa ćemo vidjeti šta to kroz Kur'an i Hadis kaže Allah Subhanahu wa Tava i njegov poslanik s.a.v. šta je u stvari život na Dunjaloku. Šta je to u stvari život na zemlji. Šta čovjek treba da radi o ovome kratkom životu. Ljudi će svi prizna da ovaj život kratak. I vjernici i nevjernici. Vjernici priznaju zato što mu vrijeme prođe zato što priželjkuje susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. A nevjerniku je kratko zato što bi želio da uživa hiljadu godina ne može. Vidi da mu začas zivot prodje. Sve što više uživa sve manje zdravlja kod njega. Pa mu struhne čitava unutrica i ga se iznenadi kad mu doktore kažu da je njemu kraj. A on bi još užival ne može. Zato što je sve što je bilo grijeha nadunjavljuku okusio i prohobo i na kraju još bi tjelo i dugo da živi. Do te mjere da zlostavljaju Allahove robove na zemlji da bi oni duže živjeli. Do te mjere su prekršili i natovarili sebi grijeha da kažu da od male djece koja se tek rode nastoje da ih kupuju i da vade klice zubi da bi sebi mogli pokušat da sade da im nakon 60 ili 50 godina niću novi zubi. Zato što mu je nezgodno bez zubi pa on maksume uništava da mi njemu rasli zubi. Allah je uništio šta radi. Radi je to da, da od Allahovi robova i od maksuma koji su tek rođeni, Rade takve stvari da bi oni svoje prljave radnje na Dunjaluku produžili. Međutim, Allah Subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti daje ono što on uzvišeni hoće. Pa kada oni okuse najveću slaz Dunjaluka i misle da su najviše napredavili, Allah Subhanahu wa ta'ala sruči svoju kaznu na njih. Pa vidiš i samo da prebrojavaju mrtve u tim kaznama vidiš da zemlje koje su najviše napredovali u tehnologiji, Allah subhanahu wa ta'ala, najviše kazni. U Japanu su vraćo djecu, maksimalne, mali, koje vade iz utrova, majki njihovim silom, peku u rernama i jedu. I Allah subhanahu wa ta'ala, kad dadne kaznu, odjednom vidiš sve što je bilo gore, bude dole. Sve što je bilo suho, bude poplavljeno. Sve bude poravnato sa zemljom i samo kažu da provjerimo je stotinu hiljada ili djesto hiljada, a o ciframa štete je da ne pričamo, to se ne može ni izračunat. Samo da bi se uživali na dunjalku i da bi se provodili, Allah subhanahu wa ta'la motri na to pa i kazni odakle se nisu ne nadali. Šta je povuka vjerniku braćo da vidi? Da je dunjaluk prolazna stvar. Kako kaže Allah subhanahu wa taala, inma hayatud dunya la'ibun wa la'uh. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tukum ajurakum wa la yas'alukum 'amalakum. Zaista život na donjalu samo igra i zabava. Onaj ko hoće da svati da je došao na donjalu da se igra i zabavlja i uživa, on je svakako skrenuo s pravog puta. Ali Allah subhanahu wa taala kaže wa in tu'minu wa t -t -t ako vi budete vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala istinski, to jeste da shvatite da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, kako uzvišteno objavio se, Nisam stvorio ni džine ni ljude osim da meni robuju, to je zadaća na Dunja I ako vi budete vjerovali i robovali Allahu subhanahu wa ta'ala, i budete se istinski njega uzvišenog bojali, Jutikum uđurekum. Vi ćete dobiti potpuno vaše nagrade. Kako je rekao Poslanik sallallahu a.s. Samo za jednom kad čovjek kaže Subhanallah ve vemi hamdihi i subhanallah nadim bit će mu usađena palma u džennetu. Pogledajte, vraću, jedna rečenica, ali nije ovo obična rečenica da mi kažemo to je gramatički izrečeno. Nije. Nego to je izrečeno iz srca onoga koji nis nosi imanu Allaha a.s. Takve riječi su velike i na ovome i na budućem svijetu, inša Allah. I onaj koji izgovori će koristi i na ovome svijetu, i u kaburu, i na sudnjem danu, i u džendetu ga čeka palma, već usađena. Da kaže, subhanallah i vabihamdihi, slavljen neka moj uzvišeni gospodar i njemu pripada zahvala. Subhanallah i radim, slavljen neka moji moj veliki gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala je najveći po položaju, najjačiji po snazi. Allah subhanahu wa ta'ala najviše voli da ga robovi njegovi hvali. Zašto? Zato što je on uzvišeni i dostojan hvali. I rob na je došao da to čini, da čini seždu njemu uzvišenom, da mu zahvali onako kako njemu uzvišenom dolikuje. Ali kad uglada blagodati dženneta rob, koji je najvisiromašniji bio na Dunjalku i najviše tegoba imao, kad bude uvedan u džennet samo da vidi i te ljepote, bit će mu rečeno jesi ikad okusio siromaštvo, iskušenje i bijedu, kad je tako mi, Allah, nisam. Zašto? Zato što sto to bila prolazna iskušenja na Dunjalku, a Dunjalke već prošao i kad dođe u džennet vidi te blagodati i ljepote, kad nikad mi nije bilo teško. A onaj koji je provodio vrijeme u uživanju na Dunjaluku, doći će kad bude vidio strahoteđe Henama Zaboraviće na svaku vrstu uživanja. Sama pomisao na smrt čovjeku odklanja svaki užitak na zemlji. A mora umrijeti svako. I nevjernik bez obzira koliko se naslađivao, mora doći dan kada će njegova duša biti vraćena onome koji je stvorio. A vjerni koje povuka ako budete vjerovali i bojali se Allaha subhanahu wa ta'ala, to jeste da ostavite ono što se vas ne tiče, da radite ono što vam je uzvišeni i naredio i da između sebe i grijeha postavite pregradu, to je Bogovo jaznost. Da si svjestan u svakom momentu da te Allaha subhanahu wa ta'ala vidi, da si svjestan da će za svaki posao odgovarati njemu uzvišenom, da će za svaki dio imetka koji si stekao odgovarati kako si ga stekao i kad čovjek to bude svjestan kar je gospodaru moj sačuvaj me svake vrste nepokornosti, Kako se uči u dovama često koju treba da ponavljamo braću Allahumme habbi lijna il imana il islame il ihsan va kerrihi lijna il kufra il fusuka il isjan Allahumnaš omili u našim srcima iman vjerovanje Omil u našim srcima Islam i omil u našim srcima Jehsan, To jeste da bude nam omiljeno, da budemo svjesni da Allahu subhanahu wa ta'ala robojimo kao da ga vidimo, jer ako mi njega ne vidimo, on nas uzvišeni vidi. A omrzni u našim srcima kufr, nevjerovanje. Omrzni u našim srcima nepokornost. Svaki dan mi treba da te dove braće učimo. Ne bi nas Allah subhanahu wa ta'ala zaštitio svake vrste nepokornosti, a dao nam svaki hajr i zaista kad pogledate lica muhminati na njemu vidiš brigu. Kakvu brigu, kako će doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. I sada nama postaje jasno od ispravnih predhodnika kako su oni svatali braću život na dunjavu. I ovaj ajet posljedno im tu'minu wa teta, pa. Ako budete vjerovali i bojali se Allaha subhanahu wa ta'ala, i onda vidite tamo iz historije, čovjek u safu sluša ajat padne mrtav u safu za vremena namaza. Mi smo tamo u Bosni imali, da Allah nas počastio da je bilo i na ovim prostorima sigurno i tamo pogotovo, bilo ljudi koji su istinski u Allaha vjerovali. Ima ljudi što kare koji u kaburovima leže i koji su bili veliki Allahovi robovi. To jeste velikani po, po svome imanu i po vjerovanju. I spominje se tamo naše našem mjestu da je živio čovjek kare, koji sjedi među svojom čega da je ukući, odjednom padne unesvijest. Od njega polivaju bude babo, babo, kad ustane šta je? Pa pao si unesvijek, kare, idete vi za svojim poslom. Ne znate vi šta je babo. A se babo toliko oboji i do te mjere je želio da, da svoj nev sukroti, da ne razmišlja o koji ili da ne bude povodljiv za njim, Kare, kad bi poželio kahu, kare, donestem mi čaj. A kad duša zatraži i čaj, kare, sad ću kahu. Da ne bi svoj nerv snaviko na uživanje na dunjaluku, jer to postane preokupacija. I zaista ćete vidjeti ljudi koji su lijepi muslimani ovako kad gledaš. Ali je ga ipad dunjaluku svojio do te mjere ili pretjerano voli da jede, ili pretjerano voli da spava, ili pretjerano voli da uživa, ili u je vremeno pretjerano voli da sjedi za internetom, ili na igricama ili nečem u drugo. ali je dobar musliman, vidiš ga redovno klanja, ali mu je duša malo tamo ući kada da se dobro najedi. Ovaj kada hoće da se dobro naspava. Mi napravili mjeseci tek nov, žena da uđemo kare jedan vrat, alhamdulillah sad ćemo se imati gdje naspava. Pa imali bi rako, ali nije to napravljeno zato dragi mu, nego je to napravljeno za ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala. Lijepo je se odmoriti, ali mora biti granica. U Dunjaluku, jer Dunjaluk neće čovjeka ostaviti, kao što je spomenuto primjer kao slane vode sve što više pije čovjek više je žedniji. Ili primjer vina kad ljudi uzmu odjednom se razum počne mutiti. Dunjaluk je takav, samo ako čovjek malo okusi, odjednom ga to sve suzme i zauzme i teško mu bude da se povrati iz toga. Međutim, da ne kažemo ovdje sada da mi kudimo one kojima Allah subhanahu wa ta'ala dao i metak i dao dunjaluk. Učenjaci kažu lijepli je i metak u rukama lijepog čovjeka. Allah mu ga dao u ruke i on žuri da ga podijeli na njegovom uzvišenom putu. Žuri da bi stekao Allaha u uzvišeno zadovoljstvo. وجودهم الله سبحانه وتعالى رسولة أولهم رأيه وبيعه دا ناما بوده بوكا ياسن ذاكي وجوده تو لسكي دوشي نفسي كاجه وزيشن استعد بالله زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقانطرة من الذهب والفلطة والخيض المسومة والأنعم والحرث ذلك ما تعوى الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Ljudima se čini lijepo samo ono za čim duše žude. Samo im se to čini lijepim. A to su žene, sinovi, razni ukrasi, zlata, srebra, konji, usjevi. Sve to u njihovim dušama je lijepo. I čovjek se zaveže za ono što je prolazno, a ostavi ono što je vječno. I kad vidjet ćete kad ljudima spomenješ smrt ili ahiret, kao da mu žive zube vadiš. Kare, nemoj meni o tome pričat. Pričaj nekom drugom, al pusti me, kaže da uživam. Ali si pogriješio adresu, Dunjaluk nije kuća uživanja. Ahiret je kuća uživanja, to jeste džennet. Allah subhanahu wa ta'ala pripremio da uživaju vjernici u njemu. A kuća je prolazna stanica, Dunjaluk. Prolaznosti u kojima ljudi uživaju samo onome što se njihovim očima sviđa. Pa ćete vidjeti, braće, zaista da je tako, da su zbog žena znali i dan danas ljudi gube živote. I dan danas znaju ratove da vode zbog toga. Danas trguju i ubijaju se radi žena. Isto tako radi sinova, isto vidjet ćete da nastoji da vjeru izgubi, al da udovolji djeci. Međutim, da li će ta ista djeca biti zahvalna komu babo čitav život potpuno? provede u tome da njemu dovoli. Navešimo jedan primjer ljudi koji su muslimani, braćo, klanjaju. I jedan imam priča, kaže, sreo sam sinove za koje ja znam da im je babo veliki metak ostavio. I kaže im da vas opomenem i upozorim i posjetim na Allah subhanahu wa ta'ala. Baba vam je veliki imetak ostavio i puno je vremena u životu proveo radeći za dunjalog da vi imate. Pa kaže li bi bilo da za njega obavite hađe. Zna šta kažu on ima i kaže više. Kažu nek svako svoje dugove kvita i odaši. Neka svako svoje duga babe nema kako će on dug otkvita. Ali je čitav život proveo ulažući za svoje sinove nije za tuđi. Ali kad babo preseli on je svog rođenog babu zaboravio. I kare nek babo kvita duga, ovo što ja imam ne dam. Ne da za babu, možda li nije četverice i danas, po hiljad i po kajemog, ali po sedamsto eura. Teško mu ne da. A babo čitav život proveo. Zato je povuka iz ovog ajeta. Jeste da djecu odgajamo, ali najbolji odgoj jeste da odgojiš dijete na Kur'anu i sunnetu. Da ga podučiš ko je njegov uzvišeni gospodar i da ga podučiš taj objava koji je on uzvišeni spustio ljudima. Da ga podučiš ko je njegov poslanik i da ga podučiš taj poslanik radio šta mu je bila misija na zemlji. Da ga podučiš taj njegov uzvišeni din i da se ponaša po tome. Nema ljepšeg odgova i veće bogatstva braće od ovoga. A u svemu u tome jeste... Mudrost da odgojiš tog maksima kad dođe vrijeme da steliš, da si uvjeđen da će on robovati Allahu subhanahu wa ta'ala istinski. Jaqub Selam je pozvao sinove ne pita i za donjaluk i za imetak, nebo kare kome ćete vi robovati kad vaš babo preseli. To je glavna stvar, Omer Ibn Ambul iz Rahmetullah A.S. isto tako, Ostavio na 11. djece ka oko 18 dirhema miraza, nema više, ne može im doći, eto dirhem mipu. Ali im je ostavio veliki islamski odgoj, pa su kasije udjelivali na Allahovom putu, da se ljudi i bretili tome. Danas je zaista i kod nas preokupacija kako, kaže, obezvijedi da mi ima dijete. Pa šeitan dođe i kaže, trebaš obezvijediti unucima. Nije to, nego obezvijedi prvo sebi, dragi moj ono što ima obskrbe na dunjalku da pripremiš za ahiret. To jeste da sakupi što više dobre dijela. Festebio kolohajrat, vi se natječite u dobru, kakvom dobru, u dobru onoga što Allah subhanahu wa ta'ala zadovolan sa Natječite se da steknete zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. A djeca će kao djeca vidjeti uzor po babi pa što vidite evo vi maksumi, čime je vidio svoj babu ne došao mjesečinu. I on će se i kasnije sjećati kad babe ne bude, kaže ovdje je moj babo klanju. Pa će njega vuž da i on tu klanja, a neće kazat moj babo je bio u firmi ovdje i ja, kazat će. Ali ako je baba bio u mjesečinu 30 godina ili 40, kazat će idem i ja moje babo na tom mjestu klanju 30-40 godina. To je odgoj i to su sinovi, a nisu sinovi oni koji odvedu čovjeka od rogovanja Allahu subhanahu wa ta ta'ala da radi čitav život za dnjavu. Međutim, ljudima se čini lijepo ono samo za čim duše žudi. Da ima dosta sinova, da ima žena, da ima ovoga, ali ni na kraj mu nije vjerovanje onaj koga je stvorio. Dalje ljudima se čini lijepo i zlato i srebro. Ja sam gledao tamo, vidjeli ste na internetu isto tako, ovi koji su tražili hemijsko oružje ili nešto drugo u Iraku, to je se na kraju pretvorilo da se oni u stvari tražili zlato. To jeste prva stvar bore se protiv islama i muslimana. Druga stvar da ih što više pobiju. I treća stvar da ih što više opračkaju. To su od stvari kod nevjernika po prioritetima. I na prostoru Iraka i Afganistana su ubili milion samo djeci. A da ne pričamo ostale oko šest i nešto miliona su ubili na prostoru Iraka i Afganistana. I onda smo vidjeli tamo kako palete viljuškari nosije palete zlata. To je hemijsko oružje koje su oni tražili. Jer on robuje braća toj paleti zlata. Njegov život je okupiran time. Njegov neozobjedla je tala, njegovo božanstvo je zlato. Milion djece je ubit radi palete zlata ili dvije. Ali to rade javno. A mi sa Allahu subhanahu wa ta'ala utječemo od toga da budemo robovi dunjavuka. Vidjeli smo na drugoj strani tamo ljude koji se pripisuju islamu da prave zlatne WC školjke. Pa da prave zlatne Mercedese i ostala auta. Šta time želi? Želi da prikažu da će na dunjavku ostati vječno. Jer kaže auto neće struhno zlata nikad i on misli da ja će ga vozati 800 godina. Džaba je Allah zna koliko me ostalo i ne znam jer sad i živ uopšte. Do tije mjere kaže kad umre da mu na kabor naprave auto slišno koje je on vozio da mu stoji na kaboru kao uspomena zato što je zaista robovo o tome. Imate ljudi danas koji nisu svjesni šta govore pa kažu moj automobil je kaže moj dol. Mi jednog čujemo ide u džamiju. Pa jesi li ti idelo pokloni i kaže nisam? Kako nisi, ja kaže da ti auto je idol. Kaže ja onda nisam ni svjestan šta sam rekao. Pa trebaš biti svjestan. Ne ima u islamu idola. Nema ima na dunjalku da čovjek može imati dola. Može imat gospodara subhanehu vatana da ima poslanika sallallahu alayhi wa sallam kao uzor. I gotovo je. A nema i i kipova, nema robova na dunjalku i zlatu i srebru, nego da robo Allahu subhanahu wa ta'ala istinski. Međutim, ljudima se čini lijepo ovo, zatim se čini lijepi musjevi, stoka, konji, današnje je vreme automobili ili nešto drugo, i zaista je tako, vidjet ćete da će ostaviti din zbog automobila, ostavit će din zbog novca ili nečega drugog, i kaže, ja sam, kaže, napredan u Dunjaluku i toliko imam, neki kažu i ne znam koliko imam. Jesi li ikada u životu bio na sabahu? Nije. Zato što i ne zna šta je to. A da zna jadnik, on bi letio na sabah i letio bi u vremenu kada se osjeća čak džendenski miris na zemlju vremenu, sabah namaza. Međutim, Dunjaluk obuzme srca ljudi i odvede i od robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala i dovede i u kuću propasti. To jeste odmah u kaburu čim dođe smrton, već osjeća kaznu zbog robovanja Dunjaluku, a mora ga ostaviti. Dunjaluk je samo prolazna stanca kako je rekao poslanik sallallahu arayhi wa sallam. ja sam kao jahač koji je se samo navratio u hlad pod jedno drvo da se odmori idem dalje. Kao prolaznik jedan i evo zaista se imi sjećamo, svaki od nas do će se sjeti da smo bili ovakvi kao ova djeca. I odjedno malo se trzneš prošlo 20, 30 ili 40 godina. Kad vidiš ove maksime kada ja sam jučije takav bio. A moje babo bio ovakav, ali ne ima ga već 10, 15 ili 20 godina. To su pouke da ljudi vide šta je u stvari njalu. I učenjaci kažu da mi nije kaže... Druženja sa braćom, teste klanjanja u džematu i osamljivanja sa svojim gospodarom u noćnom namazu ne bi volio ostati na Dunjaluku ni minuti. Što tiče Dunjaluka kao Dunjaluka, to je samo naslađivanje, iskušenja, žene i metak, ubijanja, ratovi i ostale stvari i to čovjeka kad zavede za okrene, izgubi osjećaj za vjerovanje. Međutim, vjernih se brine kako će doći pred Allaha Subhanehu Vatama. Kad su pitali Umera ibn Abdullaziza, rahmetullahi alih, o halifa kaže, u tebe se oči uvalle od iscrpljenosti i iznurenosti. Kad je trebao imalo iti, uze sebi dati oduška na dunjaluku. A šta mislite, kakve će moje oči izgledati nakon tri dana u kabu? Njegova je briga to. I ti ljudi od kojih mi učimo braćo skromnost na Dunjaluku, jeste od početka od poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, pa dalje. A Iša radijelahu anha kaže, iznijela je predashabe jednu, kako bi rekao, odoru ili odjeću, koja je bila korava, kaže, i zapinjena kad se oblači. Vidite li, kaže ovo kad vidimo mi da je to, kako bi rekao ono, mi danas kažemo kao vreća, ono gruba, odjeća, kruta, kada u ovome je umro Allahu u sallallahu To je bila odjeća u kojoj je on sallallahu arisa preselio. Musa ab ibn umeir radijallahu an kaže kad je preselio nisu u kući našli ni jednu činiju raži da ima. A iša radijallahu an isto prenosi u vrijeme poslanika sallallahu arisa kare znalo bi se desiti da bi vidjeli tri mlađaka u dva mjeseca da se ne bi upala vatra u našim kućama. Pita Urvara, šta ste jeli, kaže, jeli smo hurme i vodu. I nekad bi neko od ensarija koji su imali u blizini ovce ili devet donio mlijeka da se napijemo. To je bio naš život, nismo imali više. Omer, radijelallahu an, zatekuo poslanika, sallalahu resim, na Hasuri gdje leži. Osmikala se Hasura na strani, pa zaplakao. Kare, zašto plaćeš, Omere, kaže, Allaho, poslaniće, zar nije bolje da ti malo napravimo oni imaju... Kaže ovome rezar nisi zadovoljan da njima pripadne ovaj svijet a da nama pripadne onaj svijet. I zaista kad se kaže poslanik salhovi se kaže nije ostavio nasljedstvo ni Dinara, ni dirhima. Mene je zanimalo da vidim šta se sad hoće ovim kazati. Zaista kaže kada je poslanik salu Allah i sve preselio, nije ni jedan novčanica nikoje vrste ostala u miradu, ništa. Kod toliki je poroce, ni jedan dirhem nije ostao u nastajstvu. Samo znanje. Ko je uzeo znanje, on je uzeo veliku blavodat. A Dunjaluk i Dirhemi nisu imali veze sati. ti. Dalje je Zabir Adel Lahanom kad bi došao, kada je Dunjaluk u našu kuću. Bilo od ratnog plijena, bilo od sadake, bilo od nečega bi neko dao nekom, kada ne mogu ja zaspad dok to ne izađe iz moje kuće. Jer kada je teško, meni Dunjaluk je ušao u moju kuću. I ne mogu spavati dok ono ne izađe iz kuće. Ne smijem zaspati kako će Allah odgovoriti za to. I zato je pouka vraća da se i mi prisjetimo toga, da vidimo kakvo je naše stanje i da se prisjetimo da li postoje oni koji nemaju pa da kažemo i u našoj kući ušlo više pa da udijelim onome i kome nema da se prisjetimo toga. Pa se prisjećamo događaja kada je bila priprema za bitku na Hendek Imame nevevi zabilađe u rjadu salih i imaju ovi hadisi opisani o načinu skromnog življenja. I tu su se dešavali braći o kerameti. Kažu vas, habira djela mi smo kopali hende, kaže, tri dana i ništa nismo jeli. Kopali i nismo jeli. Međutim, nam se kaže ispriječio jedan veliki kamen kome nismo mogli ništa. Kažem Allaho, poslanić, ovaj kamen je ispred nas, ništa mu ne možemo. A on sallallahu alaihi sallam kare drži zapasom za divan kamen od glada. Kare dajte meni kram, mi bi danas kazali kramp. Kare samo je udario i kamene je sa Allahom, smrvio u komadiću. To su kerameti koje vidiš na licu mjesta. I onda kaže neko od ashaba, kaže da dođeš Allahom, poslije će vidjeti da je glada, kaže kod mene. Imam, kaže, pita žene ima malo hljeba od dječima, ima malo, jedno jare malo. Kad je on pozvao sve tadašnije učesnike Muhađire i Sarije i Allahom, ono su svi jeli i pili ovoj duži hadis, od prilike u prevodu. Prepričamo, svi su jeli i pili, Allah je dao veliki bereket u tome i opet ostalo za ukućane, a mi bih kazali od jednog jareta i tog ješnja može jest pet ili deset ljudi. Međutim, Allah daje razne berekete. I u današnjem vremenu, braćo, kad vidite, zaista se osjeti, kad Allah dadne bereket u hrani, kad jedeš malu količinu hrane, a spominjali smo ovdje sehur i ostale stvari, da vidiš kad malo uneseš, kad Allah uzviše i dadne bereket, kako se čovjek osjeća. Kako osjeća unutra sitost, a šta je unio hrane, kad bi izračno možda bi za dva sata bio uglada. Međutim, nije tako. I zato karim ovaj način skromnog življenja. I odricanje od dunjaluka otprilike znači to bi potpalo po temu zuhda isto tako. Nije zuh od odricanje od dunjaluka i ostavljanje dunjaluka. Nego bi to shvatili da je to da čovjek prezire nešto što bi ga moglo zavesti od dunjaluka, a da uzme ono što mu je potrebno. Da bi razumeli to odricanje i ostavljanje, razumit ćemo iz primjera Osmana radijela Hohane, koji je ima Allah mu dao veliki metak ali je bio veliki zahid na Dunjaluku. I mnogo je postio i dijelio na Allahovom putu i kad je ubijen, radi Allah, taj dan je postio. Toliko je imao Dunjaluka. Ova isti, s sam su Melne Omer ibn Abdullazi iz biohalifa, znači imao je riznice državne blagajne, ali je kažno uvalne mu se oči od gladi, od iznorenosti. Nije uzimao to ništa. Pa jedan čovjek dođe isto u bareku kaže, o zahide, Kare nisam ja Zahid jer Zahid je bio Omer ibn Abdulaziz on je imao sve a nije ti uzet ništa a ja nemam kako ću biti Zahid ako nema Drugi je rekao kare čovjeku o Zahide kare nisam ja Zahid ti si Zahid što kare ja sam se odrekao od ovoga svijeta on je prolazan a ti si se odrekao od onoga drugog od ahirata ti si pravi Zahid jer si ostavi ono što je puno uz ono što je malo a Zahid je onaj koji je skroman i ostavi ono što, mu ne, što bi mu smetalo i škodilo, da ne bi to osvojilo njegovo srce, nego se u ime Allaha odrekne ti stvari, ne li se približio Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allah, da nas učini od onih koji su skromni na ovom svijetu, od onih koji rade za onaj svijet, od onih koji neće dozvoliti da ih varljivo zunjaluka zavedej, od onih koji neće sebi dozvoliti da roguju Dunjalku. Jer učenjaci brađo karo da je sama ljubav prema Dunjalku danas veliki igrije. Da čovjekari ja volim život na zemlji, kar treba se pokajati od te rečenice zato što je to veliki igrije. Allah wa tava je obavijestio i dao nam povuku u ajtu koji je ovo ovoj istoj suri ispod suratu Ali Imra. Es traizbillah, hul ahel unerbiukum bihajrim min zalikum. Hoš da vam kažem šta je bolje od ovoga smo nabre ali gore usjevi zlato srebro žene da kažem šta je bolje od toga Liladin taqaw ind rabbihim jannatun tajri min tahti al-anhari khalidina fiha wa zawajun mutahharatu wa ridwanu min allahi wallahu basirun bil ribad. Oni koji se istinski Allaha subhana ve taala budu bojali nima ćemo dati džennet dženenske rijeke dženenske bašish pa koji rijeke teku Unima će i čiste žene imati. To je blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala daje onima koji su ostavili činjenje zla, prihvatili se da robuju Allah uzvišen onako kako on uzvišeni traži od njih. I od onih koji traže oprosta od Allah subhanahu wa ta'ala, želeći time da steknu njegovo uzvišeno zadovoljstvo i lice. Molim Allah subhanahu wa ta'ala istinski da nas učini od takvih. Molimo Allaha subhanahu wa da shvatimo da život na Dunjaluku vađevo naslađivanje i prolazna stanica, a molimo ga subhanahu wa da nam podari dženneske ljepote i svoje uzvišeno zadvojstvo, da nam sastavi u društvo poslanika sallallahu a.s. Nas učini od onih koji mu zaista lijepo robuju, od onih koji su shvatili šta je život na Dunjaluku, da budemo dosadnici, nosioci istine i oni koji robuju Allaha subhanahu wa onako kako je on uzvišeni, zadovoljno. Naqulu qawli hada, wa astagfirullah alayhi wa lakum, fa astagfiru innahu huwa gufuru r-raheem. Wassalamu alaikum